Després dels resultats electorals del passat diumenge, els partits polítics de Tiana es troben en un procés de negociació i és que la direcció del vot dels ciutadans de la vila ha fet que les opcions per formar govern siguin diverses. Ara la pilota està a la taulada del PCC la formació que ha obtingut més vots en aquestes eleccions. És per això que avui parlem amb la seva cap de llista, Esther Pujol, benvinguda. Hola. Bé, hola, moltes gràcies per estar aquí. Bé, doncs, passat ja un dies, eh, com ho veus, doncs, quina valoració en fas d'aquests aquest, resultats electorals, com dèiem de diumenge? Bé, a veure, uh, respecte al que és la... Abans de tot, òbviament, felicitar a tots els veïns i les veïnes de Tiana per la participació. És una participació que, que malgrat ha baixat lleugerament, uh, lleugerament en el municipi, continua sent una participació alta. Em preocupa personalment, òbviament, l'abstenció la, que va guanyant de mica en mica al territori, per dir d'una manera. Uh -huh. uh, però jo crec que, la, que, que hem d'estar tots els grups polítics satisfets el que és el meu grup polític, òbviament, estem satisfets per haver estat de nou la llista més votada, igual que el 2007, i crec que, que és obvi que s'haurà de fer, l'equip de govern actual haurà de fer una valoració respecte a la seva gestió i al càstig que han patit. Li puc preguntar què és el primer que va fer eh, quan va conèixer doncs, els resultats electorals i que doncs havies guanyat les eleccions? Doncs mira, sí. Sí, perquè sortirà de més publicat en el, el plaça de la Vila ara pr properament. Em vaig posar a plorar i vaig mirar a l'Ermita de l'Alegria on està la, la meva mare. Mm, I estava sola, acompanyada? Sola. Estava sola. Fins i tot s'emociona ara mateix, no? Sí. O sigui, que va ser un moment que suposo que serà molt difícil oblidar després de tanta feina, no? Tantes esperances posades. Bé, bueno, veure, nosaltres estem molt contents de la, de la trajectòria de la campanya. Crec que Creiem que ha sigut una campanya exemplar per tot, perquè teníem el repte de donar a conèixer una, una candidata nova eh, que sempre s'ha criticat d'alguna manera, doncs, que no era pota negra de Tiana, malgrat que tenia un arrelament familiar eh, important eh, aquí a la vila. Aleshores, a eh, ha sigut una campanya de manual des del punt de vista d'una primera fase de coneixement, d'expressar la voluntat de, de presentar-me a les eleccions, eh, i a partir d'allà s'han començat a desplegar una sèrie de, de fases molt lògiques que hi ha hagut un moment que han coincidit amb tots amb, amb, amb la mateixa trajectòria que el, la restes grups polítics. Però, però, si més no, eh, també teníem el repte, òbviament, d'una cara nova eh, que substituïa a un Ferran Vallespinós eh, que durant 12 anys ha sigut alcalde quitiana. No? I això és obvi que és complicat per qualsevol partit polític. Uh, doncs quan van començar la campanya electoral es van plantejar molts objectius, suposo que guanyar les accions doncs era el principal i per tant l'ha aconseguit, però s'ha quedat alguna cosa pel camí o s'ha quedat allò en algun moment que l'hagi sentit potser superada? No superada, no, superada no. La veritat és que ha superada no eh, perquè, perquè realment he tingut darrere un equip fantàstic que, que m'ha anat complementant amb totes aquelles actuacions eh, que tocaven. Eh, cada dia en pràcticament ens reuníem, ens parlàvem o hi havia ordres planificades al respecte. Hem tingut una organització excel·lent a càrrec de Juan Berbell i del Sergi Dávila. Eh, I des d'aquest punt de vista, superada no, perquè hem estat a tot arreu i on volíem estar. Eh, realment, el el... hi ha un, un, un petit detall que em sap greu, que és que jo vaig fer, que no he pogut visitar, no m'ha faltat temps per visitar, les monses franciscanes i les carmelites de Tiana. Aleshores, no és una qüestió de superació, perquè em vaig posar, òbviament, a la disponibilitat de la cartotxa Montalegre i de Montalegre i de la parròquia d'aquí de Sant Cebrià i, i, òbviament, si em posava a disposició d'aquests dos agents no, socials, eh, també tenia que anar a veure les franciscanes i les carmelites i ho farem posterioritat. Eh, no és una qüestió de super... Per això és una qüestió de dir no hi he arribat i me catxes. Perquè a més sabem que, que el dia de mateix de les eleccions on sempre és una estampa molt maca, veure com s'organitzen les monges, no, que sí. que ho fan i que a més no fallen a cap cita electoral, que ven organitzades i que són de les que no formaran pair de mai part d'aquest grup d'abstenció, no? Sí, no, efectivament, efectivament, no. Per a mi, independència de, del vot, òbviament, de, de les monges, d'aquí Tiana, era, era la, la disponibilitat per posar-me eh, doncs a la seva disposició de cara als projectes que estan portant a terme respecte a persones amb discapacitat en algun cas, i en l'altre cas no, però formen part de la societat de Tiana i, i evidentment eh, era la meva obligació és posar-me a la seva disposició pel, pel que sigui necessari. Diumenge a la nit quan es coneixien els resultats electorals era evident l'eufòria dins de la seu del Partit Socialista de Tiana, però preguntar-li concretament per la vella Glòria, no? per aquell doncs, Ferran Vallespinós i tots els que els segueixen, no? que, que van formar part de governs antics, perquè recordem que la llista electoral de socialista doncs anava molt renovada, com van reaccionar i en aquest cas el suport que li van donar? També ho veureu en el plaça de la Vila, que ara sortirà perquè han fet una extracte del meu darrer post, amb la qual cosa surten allà a veure... a jo crec que Ferran Vall d'Espinós està, està molt satisfet, està molt content. No, a veure, no deixa de ser un, una, una... Jo no vull dir un acabament, perquè el Ferran Vall és un actiu a la, la vida política i a la vida política local, i d'alguna manera o altra estarà vinculat, però sí que veure com la seva número 2, doncs en aquest cas, revalida una, una, una majoria i torna a ser la llista més votada. Hem fet una transició tranquil·la, sempre he volgut insistir en això perquè és la realitat, guanyem les eleccions, doncs òbviament jo... M'agradaria que li preguntesiu aquesta pregunta a ell, no? uh -huh. però jo crec que estava molt content malgrat el Ferran les devocions contingudes en aquest sentit, respecte a la llista, la resta, la resta dels companys de la secció antiga del PSC, que jo li dic, Millicet, Pere Sánchez eh, i altres que no han estat regidors, eh, el Miquel, el Josep Maria Tòfoli, etc, eh, contentíssims. El Paquito, el Paquito estava molt content, per eh, eh, tothom molt, molt, molt contents per mi la seva alegria eh, no va tenir preu perquè en certa manera eh, era el repte i, i era el repte de tornar si podia ser l'alcaldia al PSC no? i en aquest sentit eh, hem treballat molt bé m'han obert moltes portes, és que m'han ajudat a descifrar molts codis que jo desconeixia eh, m'han obert moltes portes amb veïnats, amb entitats etc. que ells tenen a la història no? antiga amb la qual cosa eh, jo crec que, que la seva el seu paper ha sigut fonamental i m'ha retornar-los en certa manera aquest joc que han fet. No? Si sí, ens uh, viatgem una mica en el temps i anem 4 anys enrere, recordem que uh, doncs, els resultats electorals d'aquell moment també van donar la victòria al PSC en nombre de vots, però després doncs, hi va haver hi un pacte de govern entre gent pel progrés Tiana i Convergència i Unió que els va posicionar doncs, uh, en el govern que encara ara està en funcions i l'alcaldia la va donar a gent progrés de Tiana amb Emili Muñoz al capdavant, que aquests dies doncs, uh, ha mencionat diverses vegades que la pilota està en el PCC Sí, veure, la pilota està en el PSC, també ho estava en el PSC l'any 2007. La veritat és que l'any 2007, de totes maneres, el tracte va ser molt diferent perquè ens vam sentir molt menys preats per part del grup de Convergència i Unió com de gent del Progrés de Tiana. De fet, jo sempre vaig assistint a les reunions de negociacions de l'any 2007 i, mentre que amb Convergència i Unió sí que ens va reunir diverses vegades i va haver-hi una resposta de negativa, en el cas de gent del Progrés de Tiana ens vam reunir alguna vegada, una o dues, no me'n recordo, Ara, però encara estem esperant la resposta que va ser que no, això és obvi però no, mai en cap moment ens la van fer explícita uh, aquesta vegada la pilota torna a estar a la nostra banda nosaltres tenim la voluntat de, de governar i els números a més surten complicats uh, respecte a la resta de, dels grups polítics també uh, i si sí, efectivament vull dir, jo estic tenint contactes amb la resta dels grups polítics eh, per veure les aproximacions que podem portar a terme amb la beneficia Tiana, sens dubte durant aquests quatre anys, Ferran Vallès-Pinós ho ha qualificat com el pacte dels perdedors, entre cometes, sempre. No? De, precisament, doncs, arran dels de, de resultats electorals en altres situacions i en altres localitats, com per exemple Badalona, que s'està plantejant doncs, que grups polítics es puguin unir en contra de, de qui ha estat el més votat, s'està plantejant aquest debat. No? Si realment... Doncs, s'ha de tirar, és lícit o no, que és legal és completament evident, que un pacte entre dos partits si sumen poden arribar al govern, però si és lícit que una formació que no sigui la més votada doncs aquí acabi tenint l'alcaldia. La, ure Jo crec que jo crec que, que s'ha d'entendre el que els veïns les veïnes de Tiana van expressar en el 2007 i que han tornat a expressar aquest any, 2011. A Mi que Ferran Vallespils calfiqués un pacte de perdedors, ho trobo totalment lògic. En aquest sentit crec que és així perquè a més ha passat factura. ha passat factura i s'ha demostrat ara en el 2007. Con convergegència i Unió podia haver ressat perfectíssimament, tal com ha ressat a la resta de Catalunya i jo crec que deu ser dels pocs municipis on justament ha perdut. I en el cas de gent del progrés de Tiana, de dos vots no li ha anat de perdre el tercer regidor i quedar-se amb dos regidors perquè se n'emportava solidaritat per la independència. Aleshores, des d'aquest punt de vista, sí que crec totalment que és un govern que més enllà de la discreció de la tasca feta en aquests quatre anys, ha estat castigat per la voluntat dels veïns i les veïnes que no han entès un pacte d'aquestes característiques. No han entès, tampoc l'enteníem nosaltres. Eh, a partir d'allà, eh, és exclusivament causa això, no? A veure, es guanyen unes eleccions perquè hi ha una sèrie de valors, perquè hi ha una sèrie d'actituds i perquè hi ha una sèrie de comportaments amb els caps de llista, amb la candidatura, amb els programes electorals i a partir d'aquí doncs, es despleguen doncs, totes les estratègies de, de comunicació. De, de persuasió, etc. Però tenen que haver-hi uns valors, unes actituds i un comportament que crec que francament al llarg d'aquests quatre anys de, de govern, de, de gent de Procés Atiana i de Convergència, alguna de les tres coses, els valors, les actituds o els comportaments han fallat. I ara s'ho troben amb el resultat. Parlem de pactes perquè suposo que aquestes alçades de la setmana, trucades hi haurà avant, eh, hagut, no sé si hi ha hagut eh, cares a cares, però trucades segur que sí. En quin punt ens trobem? Bé, bueno, ens trobem en un punt de, en un punt divertit. Ens trobem, ens trobem en un punt uh, divertit, uh, que, que després d'uns primers contactes molt genèrics, molt generals, molt generals, eh, tots els grups polítics, o almenys el meu, eh, ens reunirem amb l'executiva de, del meu grup, amb els nostres quatre primers regidors, eh, per tal de, de posar sobre la taula els possibles avenços i les possibles converses que podem tenir a terme. Penseu que les eleccions van ser el diumenge, que el uns pràcticament ha sigut un dia més o menys d'emocions de, de, contingudes, de retorn de trucades i de relax entre cometes i que nosaltres estaríem que haver reunit allí concretament, però al final per motius de disponibilitat dels meus companys ho fem avui. Descarta algun grup polític per pactar? No, jo això ja ho he dit sempre, que no descarto cap grup polític, en absolut. El que sí que s'ha d'entendre és què ha volgut dir els veïns i les veïnes de Tiana amb els, amb les, amb els resultats a la mà i a partir d'aquí la prioritat fonamental té que ser posar se al servei de Tiana i de les persones i en cap moment, en cap moment justificar eh, que una crisi econòmica tingui que hipotecar la, els serveis que els hi tenim que donar en els, en els, en els, en els tianencs i les tianenques. Aquesta té que ser la prioritat absoluta. No es descarta cap grup i sempre posar-nos en el servei. Això sí, una cosa sí. Jo he llegit i llegit, m'arriben, em truquen, etc. un govern fort, un govern fort. A veure, m'agradaria matitzar el tema del govern fort, perquè uh -huh. què s'entén per un govern fort? Que tingui un número determinat de regidors, home, sí, no ho és tot. És a dir, val més un govern de set o de vuit regidors, pot ser... I l'exemple el tenim amb aquesta, amb aquesta legislatura municipal passada. Hi havia un govern de set regidors, en majoria absoluta, però el podríem qualificar de fort. No? Jo justament crec que el qualificaria de manca de lideratge per portar endavant la major part dels projectes de Tiana. No? Aleshores, en aquest sentit, com deia la meva mare, poc a poc i bona letra, uh -huh. i a partir d'aquí, òbviament, obertura amb tots els grups polítics. Sempre ho he dit i ho continuo dient. Però es descarta la possibilitat de formar govern en minoria, de govern en minoria? No es descarta cap possibilitat. A, dir, que... a hores d'avui no es descarta cap possibilitat mm -hmm. ha parlat de lideratge, diuen que el lideratge femení de fet vostè en un dels posts que, que té al seu blog ho menciona el lideratge mm -hmm. femení és diferent que és més en el camí del consens de buscar el consens mm -hmm. això farà doncs, que estigui vostè al capdavant de, de, de l'Ajuntament si és que al final s'arriba doncs, ser dona no és garantia d'un tipus de lideratge o no, a veure per exemple i ara us poso un exemple molt fàcil, no és el mateix i de polítiques internacionals no és el mateix el lideratge de la Michelle Bachelet uh -huh. per dir un exemple que el lideratge de Margaret Thatcher el de Margaret Thatcher era molt masculinitzat molt autoritari i de dretes mentre que el de Michelle Bachelet era una, una, un lideratge més, uh, més cooperador, més consensuador més obert al diàleg, etc. Uh, això ho dic jo? No, això no ho dic jo crec que en l'entrevista que em van fer a Isaac Salvatí i Arrègia també ho vam mencionar, les grans consultores de, de Headhunters, de Casa Talentos d'equips directius i polítics d'un cert nivell, eh, fan una sèrie de puntuacions a nivell de, tico, de psicotècnics, etc., en el qual les dones eh, surten més ben parant amb una puntuació per regla general, amb una puntuació molt més alta respecte al que es consideren les grans, les grans habilitats directives en una empresa o en la política, com és la capacitat de motivació, la capacitat d'arribar a un consens, la capacitat de negociació, i en aquest sentit, mentre que els homes se'n deixen alguna, tenen un esquema més cooperatiu, més competitiu, en canvi nosaltres som més cooperatius que en aquest sentit eh, no és garantir el fet de ser dona, no és garantia, però sí que és cert eh, que tenim un tipus de lideratge i d'habilitats que, que crec que val la pena posar sobre la taula. Bé, doncs, eh, com dèiem, estarem a l'expectativa de, de, del resultat d'aquestes reunions, que tenim un horitzó clar, és a dir, tenim un punt i final que és el proper ple municipal del dia 7 de juny que esperem que no s'allargui, no? no? esperem que no s'allargui. Jo crec que la setmana que ve això té que estar fet i benedit. Molt bé, doncs, Esther Pujol, moltíssimes gràcies i felicitats. A vosaltres.